Bye. handlar om fotboll mest hela tiden, även när det är landslagsuppehåll Vi är tillbaka. Jag och Jonas Jakobsson. Jag och Jonas Hansson. Och eh, idag är det lite mer landslagsfokus. Ja, vi ska, där har jag tänkt på rätt länge, australisk talangfotboll ska vi faktiskt gå igenom. Av, mm. av alla länder så har de någonting på gång där med en, ett holländskt system som nu ska få belgisk prägel. Mm. Eh, sen så, vad har vi mer? Lite mästerskap i diverse Gigantiska mm. kontinenter Som är på gång i januari Februari Ja, och sen så lite lista Vi ska hylla en eh, Spelare som man egentligen inte hyllar I Sverige kanske Eller, Nej. Vi ska hylla England Vi ska dissa ett visst Jänkarlag Som går uselt ja. Och ja Det är väl bara att köra Mm Med tanke på att Sverige ändå är ett anglofiliskt land så är det kanske extra många i Sverige som har koll på toppspelarna under Australiens storhetsperiod. Mark Viduka, Mark Schwarzer, Harry Kewell, Lucas Neal för de som gillar den typen av fotboll. De här Premier League-australiensarna. Brett som... Emerton. Brett Emerton, ja. Blackburn tror jag också var i. Ja. Precis som eh, Lucas Neal. Det här var ju deras storhetsperiod. Det var ett början av 2000-tal fram till 2006 eller något sånt. Och det här slutade ju då i ett, som bäst, en åttondelsfinal i VM 2006. Förlorade mot Italien med 1-0 i åttondelen men klarade sig ändå förbi en VM-grupp med Brasilien, Kroatien och Japan om jag minns rätta. Mm. Men det var väl deras storhetsperioder som de inte haft så mycket sen efter det. De har Vad har de nu för tiden? De har Jedinak, Crystal Palace. ja. Men kan man nämna ens någon sån här mer storspelare för är Tim Cahill får man håller på? Nej, jag vill snarare drivit tesen att, liksom den, nu är de inte med i Oceaniens fotbollsförbund, men Nej. den största spelaren i Oceanien nu för tiden är Winston Reed i, mm. i West Ham från New Zealand. Ja. Det räknar alltså honom högre än Jenny Nack? Ja. <laughs> men det, det här märkte ju såklart också Australiensarna att när den här Tim Cahill Mark Fiduka generationen var på väg ner så fanns det ingenting på väg upp. Och då... Så började de sin talangsatsning här runt 2007 var det första gången. Dave Gallup heter han, han som styr Australiens fotbollsförbund. Han plockade in en holländare som heter, och nu ska jag kolla mina pappa här, för detta kan jag inte i huvudet. Eh, Rob Barn, Barn, holländare. Ja. Kom in, styrde något år, sen tog de in en kille som heter Han Berger, återigen en holländare. Som hade de här rollerna som gick genom förra podden att Styra ett helt lag Ett helt lands ungdomsfotboll Mot någon riktning mm. Och det var den här holländska satsningen Var inte bara på den här positionen Utan det var Gosiddink var i förbundskapten De hade fler holländska förbundskaptener för farlandslaget De hade förbundskaptener för eh, Ungdomslandslag och damlandslag som var holländare Så det var, ju, det var en väldigt holländsk prägel På hela talangsatsningen Och då 2009 Så släppte de också en 300 sidor lång plan På hur australisk fotboll ska spelas Och hur den ska utvecklas mm. och jag, jag har inte läst hela den här Men jag kollade igenom det lite snabbt Och då är det 4-3-3 Och sen förklarar de som sagt hur, Vilka övningar man ska göra Hur man ska försöka bygga upp sitt på Så att alla jobbar ungefär någorlunda lika man ska säga så här: Han Berge då som var den senaste ungdomsansvariga Som var holländare Han skapade det här systemet Och liksom fick till en struktur på australisk ungdomsfotboll Men det var det var liksom för spritt i landet Vissa tyckte inte den här holländska vägen var rätt Man tyckte att det var för elitistiskt I för unga åldrar Det var väldigt mycket u och uthåll och sånt där Så de kände nej men vi vill inte ha det så här Hårt i så här ung ålder nej. Och sen fick de även kritik För att de hade missat En del i Talangscouting att hitta De här unga spelarna för det var en hel del av de här stora talangerna de gick Direkt från småklubb är och staden ut till Europa istället. De hade liksom missats av akademierna under den här processen. Så det fanns lite för många felaktigheter i systemet. Även om systemet nu var satt. Och då, det här betyder att ja, vi, vi gör oss av med handberger. Det här gjorde de för ungefär ett år sedan. Och så, så börjar vi en process som man ny. Och då söker de över hela världen. Men de valde ju en från hans grannland Belgien då istället. Och här ska jag också säga att här vet jag inte exakt vem han ska uttala Jag tror det är Erik Abrams. Tror jag, eftersom ja. han är belgare Han hade ju då varit en av de här 8-10 personerna som hade jobbat Med belgisk ungdomsfotboll Från 2000 ungefär mm. Så du hade jag simet på 8-10 personer Som då lyfte upp belgisk fotboll Så pass högt, han var en av de här Han var bland annat Ungdomsförbundskapten Han var, jag tror att han var den Som var bäst i landet på att träna, eller Lära ut om mm, okay. Träna utbildningar tränarutbildningar, Tack så mycket så det var han som anställdes Och varför man valde honom jag det så ville man ju då ha en ny start med ett lite annat tänk Sen så kanske det är så att holländarna har vana vid att Folk ska liksom köpa deras spelset från Holland Alla i Holland har bestämt sig Okej okay, så här ska vi spela mm. Och liksom det är mer accepterat I Belgien så var det så att man fick med bygga upp Någonting från början Man fick sätta sig ner med alla och prata Okej okay, hur ska vi spela Dels är det typ två länder i princip Belgien, <laughs> Större samarbets. Mm. Ja, det krävs mycket mer samarbete där kanske mm, Precis, och det är väl det här de hoppas att Arban ska kunna tillföra att Han ska inte kopiera det som händer i Belgien men Han, ska ha, han vet ju vilka läxor som man kan lära sig Av Belgien och mm. Man kan säkert applicera fler av de saker de gjorde där Men tanken är väl att han också ska kunna Kanske ta bort lite den här elitistiska stämplet Som finns för Belgisk ungdoms- och rätt Det är inte så resultatdrivande jag vet inte hur man ska säga det mer På något annat sätt liksom. de, de lägger mer fokus på att Okej, okay, vi har mer smålagsspel vi, vi lägger ingen fokus på resultat mm. På det sättet Utan man kanske Man spelar fotboll för att utvecklas helt enkelt Och det är väl det han de hoppas att han ska ta med sig I de unga åldrarna För han jobbar ju då primärt med Unga spelare som är 16 år eller yngre oh, det, så, mm, så det är den, den delen av fotbollen Som man ska ta hand om Sen så ska han då Även jobba med förbundskaptenarna nära. Så det ska ju också här vara ett team, precis som man hade i Belgien. Och han var ju också, som sagt, ungdomsförbundskapten i Belgien. Så han ju, vet ju hur de kommer sköta sig och hur, de, hur villiga de är på att lyssna på hans idéer och allt sånt där. Så det kommer ju krävas mycket kommunikation, det kommer ta lång tid. Men Australien kände väl att det var den här killen som var bäst att satsa på. Och en av de killarna som faktiskt ska vara med i det här lilla teamet är ju gamla aik konfessorerna Luke Riley Mm. Jag har faktiskt jag har Klart lite minne av honom det är, Jag minns honom som en Han är någon form av kultspel, Men jag har inte riktigt lika läsa ut varför faktiskt ah, Jag vet inte Vi fick och mål borta mot häcken Något 1-6-et mål där, ja. Men det är åtminstone så att ja, Australien har ju då ända sedan 2009 Den här första Stora upplagan Boken 300 sidor lång så här ska vi spela fotboll Ända fram till nu har varit rätt styrt av holländare Nu kommer en belgare in och ska försöka förfina Den här strukturen som ändå finns I landet mm. Så Vi får se kanske om 5-10 år Så kanske vi pratar med Australien som är Starkare på fotboll Som har fått fram fler talanger Som kanske får lite av en talangbom. Så mm. jag skulle inte vara förvånad ifall europeiska klubbar Inom några år börjar värva fler unga Och spelare spelare, 16-17-åringar Som har gått igenom det här nya systemet då. Ja det är en, en Växande liga i alla fall Mm man har fått en, fått en liten boost där med storskärnor som Del Piero och Emil Hesky. Ja, Precis, Och sen så har du det, det också att de bytte ju kvalsystem där också. Tidigare så mötte de i amerikanska lagen när de skulle kvala in till VM och det lyckades ju inte. Nej, det ger sig avgörande kvalmatcher alltså. Precis. Och sen så nu kör de mer asiatiska och nu har de väl tre raka VM-slutspel tror jag. Men det borde inte på att de har blivit bättre utan det borde på att de har så mycket enklare kvalsystem helt mm. enkelt. Så de får ju en vm pengar och allting sånt som de också såklart kan spendera. Och det kommer ju hjälpa dem på lång sikt. Ja, de har väl mästaren i Asiatiska Champions League också. Just det. Det var... kommer inte ihåg vad klubben heter nu. Bara West för Western Sydney. Western Sydney heter de såklart. Ante Kovic valt till hela turneringens bästa spelare. Han står ju för dem. Han är väl närmare sig 40 nu. Men han gjorde en fin turnering och var helt avgörande i finalen. där Mot eller vilka det var. Kommer jag kommer faktiskt inte ihåg så här på uppstuds. Men som sagt australisk talangfotboll. Kanske någonting att hålla koll på i framtiden. Ja. Och från Australien så går vi vidare till Australien som spelar i Asiatiska mästerskapen. Arrangerar hela turneringen till och med som börjar i början av januari här. Mm. Till och med så att om de inlett en fyra-fem dagar tidigare så hade jag själv haft en teoretisk chans att gå på en av matcherna. Men vi börjar lite för sent för det. Det har pratats rätt lite om det med tanke på att det är några europeiska spelare som borde komma dit. Ja, det spelas ju precis som afrikanska mästerskapen mitt i mm. den europeiska säsongen. Så det, det säger vi lite om... Om man kollar på de asiatiska trupperna så är mm. det väldigt... Eller, Frapperande många lag som har alla sina spelare i den inhemska ligan. Mm. Det är mest, tror jag, i och för sig mycket mellan östen, länderna där det finns pengar och en ja, stark tradition av att stanna kvar. Vilka andra länder är Sydkorea och Japan med? Ja, mm. Japan får väl ses som en av favoriterna. De har vunnit, vunnit fyra av de sex senaste mästerskapen till och med. Sydkorea är med, Nordkorea är med. Ja, så det blir... Det blir spännande. Däremot så vet jag inte riktigt om vi ska sätta Australien som några favoriter. De, Nej. Där glömde jag säga förra delen att deras landslagsfacit under 2014 det var ett sämre än Sveriges. Det är elva landskamper, en seger, två oavgjorda. Ja, de bytte ju tränare inför VM efter ett par mm. rejäla bråkförluster där. Då sprattade de till lite i VM. Det var mm. lite intressant att se på. Men... Det var väl någon slags motivation där som höjdes. Hur är det säkert spelets kvalitet ja. temporärt. Jag måste säga att när du pratar om här, turneringens mål, mm. om man bara flikar in det, så är det ju James Rodriguez mål mot Uruguay eller vilka mm. det var. Mm. Det nämns ju på den här Fifas ballon, eller ja, årets mål helt enkelt. Ferens mm. Puskas alltså, ord mm. eller vad det heter. Men jag älskar ju målet som Tim Cahill gjorde mot Holland. Nu får du hjälpa mig här. Hur, var det var en nickmål, eller? lång boll från halva planen och sen ja. tar han en vänster volley och rakt Aha. upp i nättaket. Just det, ja. Ja, det var en sån där som man såg att han kommer att dra till. Han kommer dra till och sen, bara, sen sitter Det är ett sånt mål där man bara skriker rakt ut, även fast man inte har någonting som helst att göra med matchen. Ja, men som sagt, mästerskapet spelas i Australien. 16 lag kvalificerade, lika stort som afrikanska mästerskapen. Som sagt, Japan får vi se som någon sorts favoriter. Sen finns det så lite intressanta lag, Oman med Ali al habsi som stor ledstjärna, släppte bara in ett mål i kvalet, gjorde i sig bara sju framåt också på sex matcher men det är... de är också ett av de här länderna där det är al habsi han är i Brighton just nu sen är resten av laget i den inhemska ligan som blev faktiskt bara 100 procent professionell för drygt ett år sedan bara Oman, jag vet inte om man har sett dem förut jag hade haft, faktiskt till och med haft lite problem med att peka ut dem på en karta om jag ska vara ärlig ja. Jag är helt okej okay koll på Mellanöstern tycker jag men Oman är ju ett land man har någonsin mm. ja, De tränas av Paul Gunn i alla fall den gamle Leon-mästaren mm. En av alla de som sa var Vingas ersättare Ja, det blev inte så mycket av det Nej. men det finns inte kvar Mm, precis Han kör äh... sitt Japan -åt i Oman mm. Mycket möjligt. Lär sig av sederna. Sen vet jag inte, det ska bli, ska bli intressant att se. Eller kanske inte se så mycket, men i alla fall läsa <laughs> resultaten om hur, hur det går för Kina. De väntar man ju alltid på. De eh, kvalificerar sig som bästa trean med ett målsmarginal. Så det, man ska väl inte förvänta sig så, så mycket från dem kanske. Ja, det var länge sedan de hade någon spelare i Premier League nu va? Mm. Du hade ju Dong Fang-shu och Lieti. Ja, Sun Yihai. Sun Yihai. Men det, ja, det var ändå ett par spelare som gjorde lite nytta. Mm. Men... Asunnihan var, ja, var ju bra habil. ha bil. Nej, det var Junichi innan motan var japan. Just det. Men ja, det där Kinas båt har ju försvunnit eh, helt nästan. Jag vet inte. Nej, no, och nu börjar det bli så att de har ju en viss del pengar där också. Så de kan mm. ju stanna kvar och köpas mellan klubbarna i ja. Superligan där. Såklart. Ja, och från en... Eh, kontinent till en annan så kan vi gå vidare till afrikanska mästerskapen kanske afrikanska, ja, det spelades ju som du säger ungefär samtidigt och mm. vad har hänt sen senast, ja, ekvatorial Geneva var väl inte klara som arrangörs när, när vi snackade senast Nej. och det var väl ingen som, jag har aldrig någonsin bettat på det, för det kändes bara som ett sånt orealistiskt alternativ, för de har jag tror de har typ två arenor Som man känner har tillräckligt storlek För att arrangera ett mästerskap Ja, det var väl det de hade när de arrangerar sist <laughs> Ja, men då var de delarrangör mm. Då var de delarrangör med Gabon Så det var en unlig val Och det kanske också visar att det inte var något annat land Som vill arrangera Med så gott mm. vassel med, Och med Ebola-hotet Och det, det är många som också säger men Hur funkar det här landet? Alltså kommer vi ens in i landet? Jag vet inte, Jonathan Wilson skrev att Ekvatorialguinea ner var det svåraste landet har någonsin mm. tagit sig in i. Han fick vara på ambassaden i en vecka för att få, för att få visum in. Och då det en, ja, då kommer det knappt komma några utländska journalister, det kan jag ju lova. Nej. Inga utländska supportrar är knappt heller komma. Om de inte är lätta på de reglerna. Men, mm, eh, precis, tillfälligt eller någonting. Ja. Vi eh, egentligen ska väl vi snacka mer om afrikanska mästerskapen när det börjar närma sig. Men mm. eh, det var ju sista kvalrundan eh, igår. Mm. I, eh, I onsdags I onsdags, ja eh, möjligen att det kommer ut på fredag. Mm, precis, <laughs> Då, vi vet inte det Jag vet inte om det hände så mycket Nej, Nigeria Jag vet faktiskt inte om Keshi var förbundskap till den landskampen om man får ja. ta det för, för ja, landskap till landskamp I och för sig det hände Nigeria missade afrikanska mästerskapen mm. Keshi var förbundskap till Han sa att de De hade kanske tagit ut avancemanget i förskott De fick bara 2-2 mot Sydafrika men ja, nu lär han ju inte vara förbundskapten längre Nej. i någon kort igen Ska vi ta en situation väldigt kort bara. Han eh, var förbundskapten för Nigeria över VM ja. Så är kontraktet ut Han vann afrikanska mästerskapen med dem tidigare det året jag. Just det, de var regerande i den mästerskapet mm. Sen så när VM gick ut så förlängde han inte kontraktet Men stannade ändå kvar som förbundskap ja. Och sen så har det varit in och ut hela tiden Det har liksom varit inför varje landslagssamling Om ta ta ett sent beslut, och nu är du kvar mm. Så det har varit fullt kaos i princip Och nu missar de mästerskapet ja. Kanske inte så förvånande Med tanke på situationen Nej, Men det är väl egentligen bara dom Och Egypten Som är de stora som saknas, tågor finns ju också Men det är ju mer för Adebayor Annars så är det det är de gamla stora elefanterna som är med mm. Och knappt några skrälla heller Båda Kongoländerna vi är, är ingen stor skräll Men Kopvärd och Gabon har ju bra landslag för tiden Ja, de har väl båda högt rankade mm, Precis I... Gabon har ju Omejong från Dortmund De har mm. Equillemonga i Cardiff Som var en av Ligaörs bästa mittbacka Kopvärd har några bra spelare i ligan Bland annat och... Så jag är inte förvånad att de länderna kvalificerar sig mm. Nej Sambia med igen och det är ju kul, de vann 2012 måste det vara ett ja. när de var det laget hela hela turneringen som hade minst bollinhav och allting och ja. bara gick och vann på grund av att de inte släppte in några mål ja. de hade en, en plan mm, precis. däremot så var det ett land relativt att kvalificera sig istället för Sambia eh, har jag för mig, oh, det måste det vara ett mm. de mötte varandra i sista matchen och det var så att om Mosambik vann så gick de till kvalet eller till afgansiska om Zambia tog poäng så gick de vidare. Sen var det så här 0-0 efter 60 minuter, Mozambique får en straff. Eh, deras storstjärna som artistnamnet är Domingues tror jag, går fram med Zambias målvakt räddar. Zambia vinner matchen till slut och den här Domingues tvingas alltså uppsöka sjukhus efter matchen. För att mm. hans kropp har blivit så söndersliten av det här traumat att missa en straff. Så han fick stanna över natten. Vilket är hemskt såklart Men ja. det är klart att Mozambique är ett sånt land som man inte förväntas sig ska ta till sig till mästerskap Nej, han hade väl Ganska stor, stor tyngd på sina axlar där Storstjärna, landslagskapten och allting Så det skulle vara ungefär Zlatan missar av staff som gör att Sverige missar VM ja. Någonting sånt Annars, ja Nu ska jag erkänna att jag såg faktiskt inte de sista, Den sista dagens landskamp här Så jag ska inte gå in för mycket på matcherna Kongo och så vidare som, som jag sa. Inte Demokratiska republiken Kongo utan det andra Kongo. Mm. Och de skulle ju faktiskt inte ens få vara med i gruppspelet för de mötte Rwanda och Rwanda vann i matcherna innan gruppspelet och Kvalet i gruppspelet. Mm. Rwanda vann men fick ta sig tillbaka på grund av att man använde en otillåten spelare. Så, och sen slutade Kongo före Nigeria måste det ha varit då. Kan det nog ha varit så mm. var det. Så det är landslaget som slut, Nigeria skulle alltså inte ens ha varit med i gruppspelet från början? Nej. Och hur var det? Ekvatorialguinea var inte... Nej, de var ju också utslängda. Ja. Så här är det, ju, det här är någorlunda typiskt för afrikansk fotboll. Det är rätt mycket kaos i sådana här grejer. Man vill ju inte säga ett liksom sådana här grejer att det är, bara slänga på en stämpl att det är typiskt Afrika. Men vad ska man göra? Nej, precis. Ekvatorial-Guinea använder också en otillåten spelare i kvalet. Fick inte vara med i gruppspelet överhuvudtaget, och sen så får de gå och arrangera mästerskapet sen. Mm. Ett mästerskap som alltså blev bestämt två månader innan det skulle arrangeras, var det skulle arrangeras för någonstans. Men en annan kaosgrej som jag kom på nu, eller som jag ser att jag har tecknat ner här mina anteckningar, John Boyer, <laughs> lagkapten för Ghana. Det var mm. han som under VM gick och pussade den där 100 dollar ah. selen eller bunten. Oh. Nu får man vara landslagskapten för Ghana. Ja. Det är lite kaos där. De gav så vidare till det Afrikanska mässkapet också kan vi säga. Och den, det såg vi. Vi såg Ghana. Ackham och Majid Warys. Ja. Så det är faktiskt så att de har svensk prägel på sin offensiv. Det, eller är det Majid är väl Patrick Mörk? Eh, kopplingen kan jag gissa på. Ackham är Östersund. Ja. Nike Academy. Nike Academy, kommer vi ihåg. Mm. Men det ska man ändå säga att vi har ju faktiskt inte pratat om tokfavoriten Algeriet Som Jag såg det var i någon landskamp nu i kvalet Där de snittade över 600 passningar Och det är ju ungefär vara en toppklubb i Europa ja, Jag tror Arsenal ligger på ungefär den siffran mm. Och det är Christian Gorkyff som är deras tränare Och han är ju Återigen, han är Det är Premier League som är Eller arsenal Wenger som är Premier Leagues Christian Gorkyff ja. Så kommer jag i framtiden att kalla honom och de är ju som sagt stora favoriter De har ju så pass bra spelare Så pass bra förbundskapten eh, Tog sig långt i VM eh, Jag vet faktiskt inte riktigt vilka som skulle kunna utmana Och ja, det är väl om Elfenbenskusten Äntligen ska få en, en titel Med Jaya generationen mm. Men annars, nej Vi går vidare med vår lista mm. som vi förklarade förra gången. Vi har tre grejer eh, som vi tar upp som är aktuella. Eh, en dålig, en medel och en bra. Så det är hela spektrat. Oh, ja. Och du vill att vi skulle kasta om rollerna idag igen? Ja, precis. Jag, jag tror vi började med det bra förra gången också. Men vi, vi kan fortsätta på det spåret. Jag tyckte mm. det kändes rätt. Ja, då gör vi det. Mannen vars förnamn som är, ja, som är svårt att uttala... Levin Kusava tycker vi är bra Han eh, körde ju sönder svenska högerkanten fullständigt i landskampen Och det var ju det var ingen överraskning Nej han har ju varit så eh, hela hösten skulle jag säga Till och med hela förra säsongen Så om man sätter på en och så ser man det här flytande spelet Ungefär som Villas Boas under Tottenham mm. Man vet att det kommer bli bra men man vet inte hur lång tid det tar Men Sen så kommer Kursa vara i sina löpningar och står för hela anfallsspelet som vänsterback. Så han är ju, jag tror det var du som skrev en tweet, han är en av Europas bästa vänsterback helt enkelt. Ja. Sprang så mycket mot Sverige att han släppt sönder en muskel. Ja. Så han är borta nu i över en månad tid på grund av det. Han är så självklart på något sätt. Liksom. Mm. Spelare som bara, man, hans inlägg, de bara sitter där. De är farliga varenda gång. Och man vet att han kommer komma till de där lägena också tre, fyra gånger på matchen minst. Mm. Och han är också en sån spelare som kommer in i straffområdet i oväntade lägen Och själv nickar in bollen Han är en förvånansvärt duktig huvudspelare också Skulle säkert också kunna vara en mittbacksalternativ ifall det skulle vara kris mm. Han hade väl ett ambitiöst volleyförsök i mm. första halvlek också När ja. han dök upp in i straffområdet Så vi hoppas att han kommer få rätt stämpel på sig i Sverige under de kommande åren Ja, nu är han ju extremt kategoriserad Han är bara känd för en sak i princip Ja så nu är ju nästan bara hånad Men oh. vi kommer ju kanske se på dem på ett annat sätt oh. Men då kanske vi ska köra Så att vi kör det dåliga nu Så att vi återigen ändrar om lite listan mm. Jag tror det blir, det blir bäst här Och den här har vi nog inte så mycket att säga om Utan vi sätter USA där helt enkelt oh. Och det är inte på grund av att något hat Eller någon ogillande mot USA i, i allmänhet Utan det är helt enkelt Hur det ser ut för dem nu De gjorde ju ett mästerskap där många uppskattade dem Så det brukar vara de mm. kämpar på med än alla andra och det där, men Sen så kollar man nu efter VM, senast landskampen 1-4 mot Irland. Mm, som var totalt impotenta borta mot Skottland. Och Skottland har vi inte heller, i sin tur inte en stor, stor chans mot England. Nej. Så liksom, det bevisar väl, nu ska man inte dra för mycket slutsatser efter en landskamp. Men det kanske ändå bevisar vad USAs fotboll ligger till. Och, om man kollar på den där truppen så är det det var Jag ska inte säga att hälften av spelarna för i Europa, men många av de drivande spelarna i USA:s trupper är Europa-födda. Då oh. framförallt i, i Tyskland. Då. Timothy Chandler och uh, John Brooks och vad de heter. Och sen så gav vi nu till och med Arlandslag till ut i en college-spel. <laughs> han spelade inte alls i NCMLS utan han spelade under det. Det är värre än att, alls, eller att uh, Erik Amarian skulle bli en superettans spelade debut. Det är värre än det, skulle oh. jag säga. Så vi får väl se hur. Jörgen Klintz, man kommer att ordna upp det här, men det ser ju inte slåvande ut. Det... Nej, de brukar slänga in lite 19-åringar ibland. Och mm. College killar. Och... Jag tycker att det låter lite intressant, men det återstår att se vad som kommer att hända där. Det ska också sägas att de faktiskt spelar med en kille För 1996 från Stat, mm. Rubio eller vad han hette. Men nej, det finns ingenting som tyder på att USA:s landslag kommer att bli särskilt mycket bättre under de kommande åren här och nu. Däremot så kanske deras inhem ska lika på uppgång Och fotbollen på lång sikt är på uppgång Men USAs landslag här och nu får det dåliga den här gången Ja, de blir underkända mm. Och sen så finns det ju det här ska ju egentligen sitta på bra Men det finns en anledning till att vi sätter den här på medel Och det är Englands landslag Ja, de imponeras spelmässigt Men det verkar tydligen inte vara alla som tycker det <laughs> Nej, alla förväntar sig Alla säger att eller inte, Nu ska jag inte kategorisera och säga alla Men det finns de som säger att engelsk fotboll är dålig och att eh, sådär. Men, eh, och sen samtidigt kräver att de ska dominera och spela ut i kvalen. Men kollar man de senaste två kvalen så är England en av de absolut bästa klubbarna i Europa på att få resultat och att göra mål. Mm. Eh, så det finns ju egentligen ingenting som är logiskt i den kritiken som riktas mot England i kvalen. Nej, det, det finns någon sorts. Eh... Jag vet inte, man ska säga agenda, men det finns någon sorts uppfattning Om att de är lite tråkiga Och därför förstärker man gärna När det väl händer någonting Då pekar man på det, ja, kolla vad tråkiga de är ja. vad sa de hade gjort Näst flest mål i Ja, tredje flest, tre flest mål i senaste VM-kvalet var bara Holland och Tyskland Som gjorde fler mm. Och nu det här så har de sett nästan ännu bättre ut Ja, de kontrollerar bort Skottland Sist i den här Och Vann med 3 mm. anförda av uh, Wayne Rooney, kapten för det ganska unga och laget. Det är ju jättebra för dem om de kan få igång honom igen. Jag vet inte, det var EM 2004 som man senast var riktigt hette egentligen i engelska landslaget. Och det är så konstigt nu att det kommer den här... Nu har kanske inte detta varit en, en stor grej, men att folk börjar prata om att säga Maladais ska ta över som förbundskapten nu. Det hade ju ing... För det första hade ju inte folk sagt det för tre månader sedan. Nej. Då hade det ju varit så här, om någon hade föreslagit såhär Alla Då hade han varit en bakåtsträvare och nu är det det hetaste man kan få Tre månader senare ungefär Och för det andra så presterar i så pass bra, nu gick ju inte mästerskapet bra mm. Och det ska såklart läggas som en stor negativ del Men jag ser faktiskt ingenting i kvalet som tyder på att, att han gör ett dåligt jobb Nej, det är, de är väl kanske inte det här landslaget som... Eh som liksom går in tidigt och avgör matcherna utan de är, det är snarare så att det kanske inte ser så intressant mm. ut de första 45 men de, de maler ner motståndet och till slut så kommer målen det är en, en väldigt fin egenskap att kunna kontrollera matcherna på det sättet men det är väl just där, när har gått 45 minuter då har inte hänt så mycket då mm. folk drar slutsatser redan där precis, de kommer ihåg första halvlek och sen så twittrar de ut i halvtid och hur dåligt det är och sen så, ja nu blev vi räddade i slutet igen, mm. trots att om det sker om och om igen så är det faktiskt någonting annat som ligger bakom den tur. Ja, ja det är en stark säkerhet. Det är kul att se hur liksom för de, Steven Gerrard ju av efter, efter VM. Och det är ändå kul att se hur de, jag vet man ska säga generationsväxla. Men det är Jack Wilshere som har tagit hans roll i princip på in i mitten. Som en sorts ledande figur där. Och det är kul att se hur han har den. För det är, det är ofta som man läser tycker jag efter de engelska landskamperna så är det många av tidningarna som skriver att Jack Wilshere var bäst på planen. Och jag tycker ju det att han är ju den största engelska talangen sedan Wayne Rooney och jag tyckte att det, har han har varit så skadad sista tiden så det, det har kanske inte funkat att liksom slänga in honom och ge honom en jätteviktig roll i landslaget. Men det är kul att se nu när han faktiskt får den att han, att han klarar av att leverera. Sen så, nu ska jag säga att jag såg ingen eller jag såg bara lite av Englands landskampen Men Nathaniel Klein har ju fått mycket beröm Så mm. högerbackspatsen Har varit lite diskuterat där. Glenn Johnson, Kyle Walker som ja. Helt okej okay spelare Men det hade man kanske velat ta en liten uppgradering Klein mm. kan ju faktiskt vara en sån Ja, nu, nu vet jag inte hur seriöst det riktigt var Men han lyftades väl till Liverpool Nu såg jag någonting om Där är ju Glenn Johnson han ska ta över utifrån, I så fall där också så. Mm. så nu vet jag inte direkt Om de har någon direkt svaghet i Star Jag tycker de har ett många bra spelare att välja mellan. Ja, det är väl de ska ha tur med skador på mittbackar. Mm. känner jag. För Gary Cahill han har växt ut enormt senaste två åren eller något sånt. Och är nu en ja, han leder det försvaret kan han göra. Och Jagel duger. Ja. Men däremot där bakom så får man ju vad blir det då? Det blir John Stones och Chris Smalling typerna och lite sånt där. Mm mer osäkra i de sammanhangen. Roy verkar inte gilla Shawcross och lite, lite äldre duktiga spelare. Det ska vara med talangerna nu i England. Så, det var väl ungefär allt vi hade för den här veckan. Ja, det har vi gått igenom nu. Vi har gått igenom Australien, vi har gått igenom Asien, vi har gått igenom USA, England, Korsava, Afrika. Afrika På tal om eh, Vi har ju pratat om eh, afrikanska och asiatiska Mästerskapen men man kanske också ska komma ihåg Att det är fler mästerskap nästa år Det är även eh, sydamerikanska mästerskapet Alltså Copa America under sommaren mm. eh, Nordamerikanska mästerskapet Är också under sommaren eh, I juli någon gång Så det är faktiskt bara Europa Av kontinenterna som inte har sitt mästerskap Det kommer bli ett år fullt av fotboll oh, ja. Sen är det väl u em också Om man tvunget mm. måste ha Europa Aspekten mm. Det brukar alltid finnas några ungdomslandslagsfinering Under sommaren mm. Men om det var allt så Ska vi säga hoj, hoj. Ja. ja Det är vi, hoj hoj, hoj, hoj.